Jy kan doen net wat jy vol met my, net so lang jy saam met my wil ry. Ons gaan daartoe, ja ons gaan daartoe. As jy wil dans, da ek een mooi vapa sê, klim die borst. Een uh, hartelike goeiemiddag aan al die luisteraars wat ingeskakel is. Jep, dit is die Campbells wat sê, ons gaan dorp toe. Die vraag is net, na wat er dorp toe gaan ons? Nou, uh, ons het laas week um, het ons gesels oor Ventersburg, die dorp. So 150 kilometer noord van uh, Bloemfontein op die hoofroute na Gelting en so bykie oos van Henneman en welkom. Um, nou, ons het uh, ook gesels daar so met een baie kindige, patriotische inwoner van die dorp, meneer Tally Wolken, wie dit letterlijk sy passie gemaakt het om die geskienis van die uh, dorp vast te le in sy persoonlijke museum met artefakte en uitstellings wat hy dier jare versamel het en uh, op sy eiendom vertoon. Baie dankie Tully dat jy jou inlichting met ons kon deel en ook aan al die luisteraars wat hulle waardering vir die program oorgedraad. Dit is rechtige plesier om dit vir julle aan te bied as die reaksie dan so groot is en uit die reaksie uit was het ook duidelik dat die mense wat daar bly in Ventersburg hulle is baie lief vir hulle dolpie. Nou ja, hierdie week span ons uit in een dorpie wat ek al, uh, eindelijk het ek omal lang al geteken vir een program, maar ek kon nooit iemand kry van daar om met my te gesels nie. Uit uh, desperaatheid het ek toesommerlik raak op uh, Google gaan loer vir uh, restaurante of cafés of uh, bezighere daar en toesommer 8 uur die aand, uh, en uh, so random nommer gebel en so het ek afgekomme by trotse trust, de rust inwoner en net die rechte persoon om my met die project te help mevrouw Alison Jones van die uh, Grumpy Goat pub en restaurant in die hoofdstraat sy het sommer onmiddellik op my uh, uh, versoek gereageer en die volgende ochend het ek sommer hele paar kenners gehad van die dorp wat met my kongesels uh, en yeah, ja, baie dankie uh, Allison en uh, you've been a great, of a tremendous help, yes. The Rust is een klein dorpies op die N12 nationale pad gelee by die poort van die Karoo, soos uh, hulle meilingspoort noem. Die naam de Rust is Nederlands en uh, vertaal letterlijk na The Rest wat verwijs na die dorps oorspronklike doel om een risplek versetlaars te wees uh, op pad dier die uitdagende terrein van die nabijgelees Swartberg Kloof. Nou ek, okay, ons praat vir so, so bykie achtergrond oor die dorpiese bestaan. Nou sêder die middel van die 1700s het die plaas de ris verskye kere hande wissel van meneer Johannes Skoeman in 1765 en later meneer Erich van Jaarsveld wat by hom aangesluit het in 1787 en toe kom daar meneer Martinez Becker wat ook later in 1812 betrokken geraak het by die plaas te rust totdat ons uiteindelijk hoor van die eerste noemenswaardige inwoner meneer Meiring wat te perd daar opgedaag het vanaf Woester, samen met twee van sy vriende, een meneer Benneke en Marinkovits. Nou, meneer Meiring het op ter rust as plaasvoorman werk gekryd by Martinus Becker tot meneer Beckerse dood, toe hy in 1832 met meneer Beckerse weer die weeg het en so het hy dan die eienaard van die plaas ter rust en so paar ander plaas in die omgeving geword. Nou, uh, logistieke probleem vir die boere syd van die Swartberge was dat hulle graag hulle producte soos die ertappels, patats en vir, vir al die houtmeubels wat uit uh, Ineemse hout gemaakt is, wou verruil vir vee met die boere noord van die Swartberge, wat dan ook die probleem gehad het om uh, hulle producte soos wolbale en uh, Uh, na die kaap te vervoer uh, of na Moselbein dan vir die haven na uh, uitvoer uh, vir die uh, buitenland. So het een uh, uh, behoefte dus ontstaan vir die deergangsroute en in 1854 het onder andere die bekende pasbouwer Andrew Geddes Byne een route beginne soek. Charles Bell is een landmeter stel toevoer dat die boerepad wat daar bestaan het, die ruiterpad, in die kloof van die groot rivier, tak van die olifans rivier, verbeter kan word vir osse waans. Die pad word gebruikt door Petrus Meiring en Bire, wat plaas het besit, wat uh, hulle door een kloof kon gaan na die noorde van die berg. Nobel Bel het ook gewaarskie dat uh, die pad baie blootgestel is aan oorstromings, tydens die vloede, wat ons uh, net nou sal hoor, wat hy al een hele paar keer gebeur het, wat vloede gebeur en dan moet die pad toegemaak word en sovoort. Nou spoedig worden, we gaan een bouw uh, aan een pad uh, met 93 arbeiders, dit neem hulle 223 dae om die pad te voltooi. Nou interessant is dat hierdie arbeiders Uh, daar is van hulle gebruik gemaakt en normaalweg was dit bandiete wat in sikkie type werke gebruik gemaakt was maar uh, in hierdie specifieke ene was het arbeiders nou op 3 maart 18 1858 is die feestelike opening van Meiringspoort, wat vernoem is na Petrus Johannes Meiring, is nou nie die oorspronkelike Meiring, wat ons net nou van gepraat het nie, hierdie is nou sekere seen of familielid, die eienaar uit twee plaas gehad, Varkenskraal en de rust, waardoor die pad loop, nou nie eerst die feit, dat die champagneborrel eerst na die derde probeerslag gebreek het nie, uh, kon die vreugde demp nie, nou ja, wees u die gehalte van glas, wat daar jare gemaakt is, ne. Nou, die eerste twaalf waans, gepakt met wolbale, vertrek sommer die selfde dag, nog na Moselbaai. Hulle het een nieuwe poort gekry, hulle maak gebruik van die poort, en uh, tot in 1888, met die opening van die Zwartbergpas, was Meiringpoort die route van die kus en Kleinkaroe naar die binnenland. Ok nou, uh, voorafgaande, was net so een bykie uh, geskiednis achtergrond oor de rust en die ontstaan van die meidingspoot deurpad na die rest van die land. Uh, ons gaan nou gauw luister na Koenie de Willeers sy karoenacht. Weet, ek weet nie of hy syng groot karo of klein karoenie, maar ons gaan luister na karoenacht, voor ons dan die onderhoud met meneer Willi Immelman oor die dorpie de rust uh, en omgeving daar rondom van gesels. Hier kom Koenie de Willeers. Lekker luister. As die nachtse baie kie toeknoop oor die veld en die dier erin sy blankt tot in die skal. Oef het wis, en iemand maan sy bekers kan kor graf vrienden. De lucht Vandag is het ons voorrecht om te jarenlange inwoner van die dorpie de rest te gesels. ons gesels met meneer Willi Immelman wie nou al vir baie jare in die dorpie gevestig is en baie passievol is met betrekking tot die dorp sowel en weer Ons gaan oor die algemeen uh, die gang van die dorp gesels en meer specifiek oor die dorpiese geschiedenis en ontstaan. Uh, bekende mense wat die dorp opgelever het, wat uh, hou die dorp aan die, as hart aan die klop, besieenswaardighede daar rondom, uh, dinge om te doen, as my sal wil gaan keire, paar van die uh, fauna en die flora en sovoorts en sovoorts. Die hede en waar jy die dorp op pad is. Nou, eh, uh, Goeie, en baie welkom by ons program vandag, Willi. Uh, dankie dat jy ons kon inpas by jou uh, uh, program vandag. Rupig, uh, baie dankie. Nee, dit is my voorrecht om my bietje vandag te gesels oor de rest. En miskien ook op my ringspoort met dit wat alles hier nie doorgeweer. Is jy in de rest geboor of het jy raar groot geword? Nee, ek is, ek is maar een inkommer soos wat jy sê. Ek is nou al van 2009 af, wat ek in die, in die overgeving is, en um, ek is nie geboren nie, maar ek is al vir die afgeloope 5-6 jaar as ek hier afgetreden. Is, is jy op een plaas daar buiten die dorp, of bly jy in die dorp self? Ek so, bly, bly in die dorp, uh, ons is uh, woonachtig hierboe in 13 derde land. En uh, prachtige uitsig wat ons het op die Zwaardberge elke dag. En die uitsig verander omtrend op een uur tot uur basis. Dus ons is baie bevoorrecht om hier te wees. Uh, ek dink, uh, jy weet, as mens in daie dorpie blij, gaan jy baie oud word. <laughs> ja. <laughs> ek, ek weet nie of het so is nie, maar ek moet sê, baie van die inwoners op die huidige oomlik is ouwe mense of is mense wat afgetreed, as mense na die geskiednis gaan kyk van die dorpie, dan sê mense achterkom dat het sommer vroeg vroeg het al begin een erwe verkoop, rondom 1900, en uh, vantoor vir die dorpie net gegroeid. Net vir interessantheid, jy weet ek vergelijk altyd, uh, soos uh, Moed Lockston, het die er erwe daai tyd toe hy gestik is vir 30 grad, op Vleesbaai was het 3 uh, pond, uh, op uh, Palro was het een shilling per erf, enzovoort. Uh, ongeveer wat het die erwe voorgegan? Moe die... Uh, jo, dit, dit klink vir my as die boere, dit was vir hulle baie lekker om, om erwe hier te koop. Hulle praat van een watererf, met ander woorde, een erf wat water opgehaat het, die is een voor, wat in de rust is, wat op een maandelijkse basis nog loop. En het hulle die, die, die watererwe het, het hulle het verkoop tussen 40 en 85 pond. Ja, so, uh, dis, dis maar van die ander plekke is heel wat ouer. Uh, ja, nee, uh, maar dit, dit moet gezochte plekken wees om te en daai pryse, want dis min of meer dieselfde tyd wat uh, vleesbaar hulle erwe vir 3 pond verkoop het en en, en voort, weet. Uh so ja, uh, dit is uh, van die word, uh, kost uh, of dierder. Uh, erwe, wat jy daar in jy dorp het. Nou, as jy praat van die water lei, uh, maar dit was nie altyd nie, dit was altyd fonteinen, nie? Kijk, ons ons water kom van tot vandag toe nog, om uit basis van fonteinen of Boneswarberg. Hier is een klein gedeelte waar die klein revier in loop, of die huisreveer, soos wat hulle praat, hmm en um, ons water kom omtrend so amper vier kilometer weg van die dorp self af en uh, dit het dit in die oude aard net eenvoudig en vorig geloof, totdat in die 70, er, nee ek jok vir jou in die 49, het hulle toe begin om een pipeline in te sit en kom die water daar vandaan uh, ons water word ook nie uh, ek wanneer sê, dit word ook nie die reciberingswerking ondersteunie die schoon water booi die weg uit en dan wat ons ook het, is dat uh, um, daar is sekere tijde waar daar leiwater is. As ek nou baie reem, dan is ons water op maar een biekie vuil, uh, maar as jy so vir een dag of twee uithou, dan lyk het my, dan kom het weer schoon als het recht. Um, maar so die, die boere en die oudae het, het van leivoere gebruik gemaakt, uh, daar is waterleidings aangeset, en teendeel die op een stadiemiddel gesikkel met die uh, uh, met ziektips, as gevolg van die feit dat hulle water uit die water vooruit geneem het vir selfs mm -hmm. en selfs bedrung doeleindes. Jy vind, hulle nou net een beetje kleur by die water wat ons het, so, ons is eindelijk baie gelukkig. Ja, weet, is daar by die aftrekplekke, daar in die kronkelpad, uh, as mys so deurmeieringspoordry, uh, as mys daar gaan stop, en jy gaan, man, uh, die water vir my is so helder, so helder, is daar ooit vis in die water? Daar is visse. Ja, nee, daar is, da is baie interessante visse wat daar voorkom. Kevins, ek denk daar twee uh, kleinere visse wat daar voorkom uh, en hulle kom optrend net daarvoor. Je krij op geen ander plek nie. Uh, daar is een of een wat daar voorkom. Um, so, het is baie interessant as een mens beginne kyk. Die, die visse is klein visse. Dit nie groot visse nie. Uh, Gelaminkies, type goeders. Ha! beampere die lumientie, as ja. amper iets in hy lijn. Of het is ons gaan aftrek, dan sit die ander daar, hulle hou piknik daar by die tafelkies en so, ek loop naar hy water toe, dan staar ek in hy water <laughs> en, en dan kyk ek of ek <laughs> beweging sien, een visie. Ja, uh, ja, jy, jy, ken, jy ken die story van Hyporia, nee. En vertel? Jy, jy wat nou so lief is om daar naar die waterval te gaan en naar die water te kyk, Um, wat daar gebeur is, hy sê daar bly een meer min, ja. binnen in die poel, onder kan die waterval. O, is hy daar by die groot en, waterval? Waar die groot waterval is, hy okay. sê dat uh, um, die die poel daar is so 9 meter diep, die waterval self is ook 60 meter wat hy daar die berg met val. Ja. So, um, hy sê dat site, uh, uh, as jy nou nie mooi oppas nie, gaf uh, glijp sê jou aan jou voet en trek jou af onder toe. So, dit is interessante <laughs> stories rondom dit toe. Uh, mens kan net wens, ne. <laughs> ja, net uh, persoon. <persieker. laughs> maar, jy weet, dit is nou al so hoog op en dan val die water daarvan bo Mens kan nie denk dat hy aanhoud loop nie. Ek uh, I meen, dit is nie veel aarde wat hy het, waar hy water kan opbou nie. Jy weet, En met die boe, die boek, die zwaardbergheid, die doop eindelijk in een galm of een trechter of een kloof, kom die water vandaan. bo aan die waterval wat jy kan zien vandaan, is daar nou nog drie tot vier ander watersval in boek. En ek denk wat gebeur, die die berg is soos een spons. Jy weet, hy, hy, hy vang die water op en dan word die water stadig vrygesteld. Ons het verlede jaar toe die troe baie droog was hier by ons het hy amper opgehoofd, hy het een klein bykie water in en die poel wat daar was, het een bykie beginne stagneer, maar na die eerste reen is hy weer mooi helder, o, dan, dan lyk het weer baie mooi daar. Uh, ek het uh, onlangs, uh, met die vloede wat jylle nou onlangs gehad het, so 2-3 maanden terug, was allemaal sy vloede gewees, wat Meiringspoort toe was, stel dat jy op ek gaan net beskoep. Al ja. die paai is hoor. Ja. Ons het net baie skade aan die infrastruktuur by die by die en ook die bruggie wat oor van na die waterval se rondawels te wil kan Dit is nog nie herstel nie. Ja. So mens Jy kan na die waterval toe gaan, maar die ablissieblokke kan nog nie verbruik word. Die, die dag toe die pad weer oopgemaak het, dit is die dag toe ek teruggekom het van vleesbaase kant af, uh, terug naar die uh, naar die Noordkaap toe waar is, en uh, daar wie is ongelooflik eindelijk die groot waterval, maar jy krij langs die pad elke kort kort Is daar watervalle, watervalle, watervalle, <laughs> uh, vooral na die reenseeking. Ja, ja dit was uh, on, onzaglik hoeveel. Ja, ja, nee. ja, nee, weet jy, en, en daar is nog zeker een gedeelte sy, na die vloere wat ons gehad het, en ons het daarna ook weer op volgreen gehad, en al twee die riviere, die groot rivier, wat nou eindelijk die rivier is wat die emilingspoot loopt, en die klein rivier of die huisrivier, hulle het nog een bykie water in, daar is natuurlijk van die poele waar daar baie water is, maar dit is net so interessante geskietnis, as jy nou begin te praat, boer water in Myringspoor, dan praat jy som en terselfde tyd van al die druwe wat daar is, yes. jy weet waar oor jy moet rij, en wat jy moest recht maak, en sovoorts, en sovoorts. Okay. Ja, as jy weet, het specifiek nou, omdat ons nou praat oor meiringspoort enzovoorts, uh, ek het veroogend, toe sê vir my vrou ook, okay, ek gaan nou vandag een onderhoud hou uh, oor uh, de rust, en dan sal ek sommer verder uitbrei oor meiringspoort, toe sê, sy vir my, nee, nee, sy sê, jy praat oor de rust, jy praat nie oor meiringspoort, nie, toe sê ek, jy weet, as, as jy oor een praat, moet jy oor die ander een praat, dit is uh, eenheid. Ja, Die steen met jou net betreed, nou, Dit is, is een eenheid, ek wil amper sê, die klein dorpe in die noorde kant van die poort is klaar stroom. en ons is met Meiringspoort uh, verbind, je weet, met klaar stroom en die rest, wat nou eindelijk beteken, hoe moet lekker die uitspan, dit is maar wat die boere in die oude al gedoen het. En dit is interessant om te weet dat uh, Meiringspoort sy geschiedenis, uh, of daar was een voetpad haddeer, en die eerste oud-Peters-Johannes Meiring, wat na Meiringspoort wat nou onvernoem is, het uh, uit al in 1822 was hy al hier in die omgeving gewees, maar het is eers in 1858 waar daar een boerpad, sogenaamde boerpad, gebouw is, en toe in die jaar 2000 is, is die boerpad toen, of liefde die paai waar daar was, is toen veranderd in die mooie teerpad en omgeving en abliesblokke en piknikplekke, so dit is een fantastische poort. Uh, om dier te rui, dit is absoluut, uh, dit is een werelderfenisgebied, want dit is ook so, en ons moet daar oor praat, maar ons gaan wei oor daar is toe praat. Right, ek onopbreek daar, ons geselsie, want uh, ek het vir meneer Immelman gevra, om so gedier in die program vir ons so paar liekies van sy ginslinge aan te kondig, en uh, so toe het ek gesê, nie wacht, ek gaan nie die program Terwijl ons uh, opneem, gaan ek nie die liekies doen nie. Ek gaan achterna, wanneer ek het nou uitsaai, soos vandag, gaan ek die liekies, uh, wat hy dan voorstel, sy ginsling liekies, gaan ek hulle so 1-1 uh, uh, onderbreek die program, en dan gaan ek van die liekies speel. Nou die eerste ene, wat hy genoem het op sy speelhuis, uh, van sy ginslinge, is die Eagles, sy liekie Hotel California en dit is die een wat ons nou nog gaan luister. Hy het een baie interessante muziekkeese gemaakt, julle sal net nie hoor moe die ander, maar hy kom sy eerste in. The Eagles is daar vir ons gesing, Hotel California, en uh, dit is a baie lang pla daai, so verskoon toch, ek het hom so na breek, maar ek het hom uh, daar my average tydperk gegeen, en soos ek sê, ons kom net nou by nog a paar van meneer Wilkins, ach, uh, meneer Immelman, gunsteling uh, ginstelinglikies, en uh, hy, hy het interessante kese, ons gaan aan met die onderhoud, en hier gaan ons... Uh, uh, uh, uh, Dit is is van die ontstaan van die dorp Terrest. Uh hy ontstaan uit die behoefte van 'n oornagrusplek sodat mense weet 'n bietjie kan uitrus voordat jy daai poort aandurf om aan een uit te kom. Dit is nou een teenstelling met 90% van die ander dorpe wat het dusver oorgezeld waar dit die kerk is wat ja, versiening maak verlede mate wat ver moet reis om uh, dienste by te woon. Je weet, de meeste van die ander dorpe is maar die kerke wat het gestig het vir daar doel. Maar hierdie ene, de rust, hy is specifiek gestig vir uh, oornag rustplek uh, voordat jy die pad verder dier die berge vat? Het ja, is so, maar, maar ek denk, wat vir my baie interessant is, is die feit dat ons kan amper nie die kerk losmaak van die rest nie, want die kerk is in, is in 1899 die 28ste november is die kerkbasis gestig ja. en die rest als dorpie is in die 19 e april 1900 so 5-6 maanden na die kerk gevestig is, okay. is die dorpie moet begin, en die, ek, het, ek het interessante goed over um, uh, die, die dorpie, alhoewel ons die het, is maar alles rondom die kerk eindelijk ontwikkel. Ja, so die, die, die dorf specifiek is hier die jaar 124 jaar en die kerk 125 jaar oud. Heel te morgen, ek gaan vir jou stikkie Ek het een stikkie, dit nou in Hollands Maar dit is interessant, hulle sê Die Heer Weehe Keiter heeft Laasledend Vrijdag De meerderheid der erfen in het nieuwe door De rust verkocht De watererfen behalden Van 40 tot 85 Pondstuk Alles te genomen Was het een zeer geslaagde verkoop En de kopers waren Meestal boeren uit de buur Van ses in die van 6 erfen in die middelpunt van die dorp is uitgehou voor 'n pastorie kerk en plein. So die goed loop hand aan haar. Ja. Uh, wat wat vir my by is uh, uh, die mense wat in die aanloop na die stigting van die dorp, ek I meen was uh, die eerste wat daar skooman toe van Jaarsveld, Becker, Meyring en uh, Meyring daar aangekom saam met Beneke en uh, Marinkovic. Uh, Uh, wil uh, is daar nog enige van daar die klompe mense, sy nasate wat eiendom op die dorp het of uh, wat met hy die dorp besoek besieker ek wil al in alle gevallen uh, Johannes Muiding, of Petrus Johannes Muiding van sy nasate is nog steeds hier in die dorp um, die een van ons uh, uh, uh, mense um, wat die is, is uh, van roos en hulle, hulle verkoop Pla, nie met plaas nie, maar huise en erwe uh, en muiring, sy is nog steeds hier, sy was getrouwd met die muiring, wat ook een rijk muiring was um, dan is die skoemans, is nog hier volop, hier somma baie tevens die die oude plaas uh, wat, wat die skoemans gekoop het uh, hier in, ek wil anker sê, in 1899 uh, aan weerskante van die rus is dit nog steeds een van die skoemans wat die grond besit in 'n gemeente eentjie byte kan die dorp besiere is. Roes. So daar's heelwat van die families wat nog vir die het en ook die dorp nog bly. Ja. die die eh wat ek verstaan is uh, 'n meerderheid het uh, van die uh, of van uh, die plase begin besit nadat hy met 'n uh, uh, bekker se is uh, hy weer weer getroud is dit, nee, is ja, en toet hy, op die het manier, het hy, meer as een er varken plaas, of so iets, uh, was ook deel van syne geweest en, uh, ja, ja. nie, dit so, ek dink, die gedeelte wat hier nou van praat, uh, het eindelijk aan een ander meuring behoort, die Maurice meuring, ek dink, hy was een oh. neer van die Petrus Johannes meuring, Heks. interessant, Oorselfde tyd toe die kerk in die dorp hier ontstaan het, wou die Marieesmeiding en dus 'n sekere PWE De wou hulle aan die ooste van die groot rivier, dis die rivier wat deur Myersport loop, wou hulle ook 'n dorpse gebied Maar hulle het probleem gehad dat kon nie uh, het te veel uh, water voorsiening voor, voor maak, terwyl die, die huisrevier, wat uit die, die klein poort uitloop, soos wat ons het ken, hy is omtrend standhoudend, maar dit is nie die geval met die groot revier. Hmm. Soos so, so, jy so, so rai dier uh, Myringspoort, gaan jy oor een revier keek, sê, so dit is die selfde revier en ek weet nie hoeveel keer gaan jy oor hom nie, uh, dit sê, is dit die trake revier, of die trake revier, een trake? Nee, nee. die, die, die trake, die trake is so 70 kilos van ons af, en dit is waar die treinspoor deeg gaan, daar is nie pad nie, maar daar het die treinspoor gaan in die Oudel, okay. die revier is die groot revier, is daar bekend as die groot revier, of hulle het ook gepraat van die grote stroom, ja. so dit is sy naam, daar is ook daar is ook oens, wat hulle vernoem met die myens revier, maar op die oomlik bekend is die grootste. Nou, wat word beskouw as die kernbedrijwigheid in de rust? Wat is die grootste werkverskaffer vir die inwoners van die gebied? Um, die, die grootste werkverskaffer is my landbouw. Uh, ons praat van heel wat boeren en die goed het natuurlijk ook al baie veranderd. Uh, soos jy weet, die volstreisbedrijf, wat nou weer sterk is op die oomlik, Hier was letterlijk, elke boer het dit land vol struis gehaald. En jy hou daar. Yeah. En daarmee sal het ook begin, hierby roe rivier, wat nabijder is, met eie saad verbouwe. So daar nou heel wat ouwens wat op seet staat, soos eie saad, wortelsaad, uh, uh, pruie, al die goeders wat hulle verbouw. Maar daarmee sal begin die ouwens ook te kyk na, ek wou ons nie na die ouwe bybelse, Uh, vruchte en het wat gegroeid het. Hier is ook ons wat baie granate die laaste vijf jaar lang geplant het. Hier is ook ouwe wat groot, groot om handelboorde geplant het. So, hulle begin nou in produksie kom met die goed, je weet, en so die ken met die biekie verskui weggaat, van, van, uh, van volstreise af, na, na die ander bedrijver te. Maar die ouwe het nog steeds, het hulle ook uh, uh, uh, weet, skaap en bees en soan wat te aanhoui. Ja, nou, een ding wat hulle noem, specifiek is, uh, vir die poort, uh, om uh, nou gevestig te raak, en wou die mense wat aan dae kant van die berg is, hulle wou hulle artappels en patats en sovoorts, wou hulle naar die binnenland toe vat vir, om te verruil, vervee en soan, maar die ouwens aan die ander kant van die berg, wat nou hierdie kant toe wil kom, hulle was wol, Uh, hulle wolbale uh, waar hulle by die havens uitkry om uit te voer. Ja, weet jy, dit is baie interessant, dit is ook om my mens eindelijk nie, maar kan losmaak van de rust of klaarstroom nie. Exact. Want juist juis met hierdie wolwaans, het het gesê die dag toe die boerpad klaargebouw is, was daar 7 wolwaans wat gestaan en wacht het om dier die poort te gaan om hulle wol uit te voer, want hulle het in Moselbaai gaan aflaai maar interessant genoeg is, is dat in Tlaarstroom, as ek het nie mis het nie was die eerste wol was in Suid-Afrika gebouw en hy bestaan vandag nie meer nie, maar hulle die wol daar gevaas, maar dit is nie ons was altyd onder die indruk dat het gaan het om die lanulien uit die, die wol te hal, maar dit het meer gegaan om die wol skoon te maak van allerhande uh, uh, plantmateriaal en goed wat daarin versamel het. Ja Um, nou, as ek as, as toerist nou wil gaan uitspannen in die rust, om uh, daar te ontspannen en die gevoel te kry, van die algemene leeuwise en atmosfeer op die dorp uh, wat sal ek doen, om vir die hele week bezig te bly? Nou, hier baie goed is om te doen, maar die belangrikste is, jy moet rust, jy moet hier kom rust ek denk, dis, dis kom <laughs> sy naam die is, <laughs> hier is prachtige hier is prachtige uh, uh, plekke waar een mens kan bly gastenhuisen en dan ons hotel wat, wat hier in die 70er jare toegemaak het, hy het ook so 2 jaar terug het hy weer oopgemaak, hy is nog nie volle bedrijf nie, maar daar is uh, um, daarom een daar kroeg oop, en hy het nou hierdie pas afgelopen naweek hele lang tafel voor die hotel gehad. Uh, hy is prachtige eetplekke, hy is rechtig daar baie lekker koffiedrinkplekke, en dan die omgeving, denk ek leen om daartoe, ehm, um, die buitenkant op Doornkral, wat toevallig in een van die Leroes behoort, is al perde wat hy ook kan gaan ry. Die perde doen een rit van amper se 7 daal van hieraf, oor die berg oor die, oor die, die uh, gedeeltes die Oud-Niko-berge tot by die Seer. So, hy is baie goed wat gebeur. Uh, ons het die buitenkant kan ook gaan de rustica sê, jylle sal weet dat dit is die beste Uh, uh, olijfolie in die wereld, is een baie, baie groot plaas ook, wat ek net aan die genoemd van die plaas in as jy wat ouwens wat ook dit beginne doen het, en so sit ons met die beste olijfolie in die wereld op ons voors toe. He, wel. Ja. Nou, van die rondloper vult daar is daar nog uh, rondloper vult, is daar, ok, behalwe nou die bobojane natuurlijk, en uh, die bobojane, is hulle lastigheid in die dorpsgebied? nie nie deur sebet self nie uh, maar in my ringspoort maar daar word dit is maar so 'n natuurarea of 'n uh, natuurservaar ja. daar word hulle toegelang om te beweeg is dit net van die boere wat ek se, uh, die eh uh, lang, langs die berg bly wat last het van pombejane vooral wanneer hulle wat vee en sulke goed plaas ja. dat die pombejane die plantjies uittrek en so aan hier's uh, nog hier's nog heel wat iemand een van die ouens wat wat Die plaas, jy het net genoemd van parkens Parkins, Parkinskraal is die plaas in al. Ja. En hulle het uh, uh, Barry Meyer, hy is een wat vreselik organisch boer. Hy sê ook, hy boer nie met beesten nie, hy boer met gras. Ja. En uh, by omloop aan omtrent 60 helande, mak tussen sy beesten rond. He, ja, he. Ja. Um, hy is oudens wat, wat baie, baie is baie koeldoos. Hy is bosvarken, hy is Um, Hier is heel wat wult nog in die omgeving. Die aria het alweer wie hetse houd ook gedeeltes van die grond, plampersen net soos wat het was in die oude. En uh, kan nou nog oorast kan aan die wult kijk. In, in, in die poort self, as jy nou in die poort geef praat van, van wult, dan praat ons van heel wat goed is wat daar doek hoor. Daar is tot, tot luikwits. Jy kan van tyd tot tyd nee, luikwits sien, jy is otters. Uh, hier is baie goed wat nog rond beweeg. Is, is dit nie gevaarlik voor die aftrekplekken waar mense, jy weet as daar luiparts is nie? Nee, wat, ik onthou, luiparts is een dier wat, wat alene gloop, hy, hy gaan ieder weg weghaat loop, as wat hy jou gaan aanval. Ons het een beetje, laatst er ek een las gehad, vooral by van die aftrekplekken met van die groot mannetjie bobejane wat beginne soos die Engelse sê, hy begin een ja en wat probleme veroorzaak het, maar daar is daar een mens van een in die omgeving, en hulle jage hulle gewoonlik weg. Ja. So, dit is nie eindelijk een groot, groot probleem specifiek nie. As ons nou kyk na Myringspoortse, ons kom weer terug na Myringspoort, jy kan amper nie de rest uitlos uit ja. nie van Myringspoort praat. Nee, daar is, jy ken een keepersol, of ja, boom, dis recht, daar daar, een sombreelboom, Ja, dit is recht, aftrek, een aftrek, Nooiensboom, ja, die nooensboom. Nou, daar twee soorte wat daar groei in die poort, die Casonia panicillata en die Casonia spicata. Heel. En daar is interessante en, in die noorde kant van die poort, ek wil ook noord van die waterval, klaarstroomse kant toe, groei die Casonia panicillata. En in die suide kant, nou, de kant toe, groei die Casonia spicata. En niemand kan nog redder waarvan hoekom is het so dat hierdie twee wein nou verwante bome so gevestigd is. Ek dink dit het maar baie met die klimaat uit te baie, want onthou, klaarstroom is nou in die Grootkaroo. En hierby ons is het grasgroen, dan sit, dan sit heel te mal verdor aan die andere kant van die berg, hoel ek aan persé. Ek wat er kant van die berg is Kleinkaroo en wat er kant is groot <laughs> die klein Kleinkaroo is de is As jy die, die suide van die zwaardag is, dan van, ek wil amper sê, van Montekie af, Die deur na Willemorto is Klein Karoe. En die noorde kant is, is, is waar Klaakstroom is, waar Prins Albert is. Uh, je weet, al, al, al die ander dorpe, Grafrenet, uh, Krandok, al die plekke is Groot Karoe. Hierdie is die Klein Karoe waar ons is. Tot by Uniondale, uh, Klein Karoe en die plantengroei, die verskil ook baie, maar die, die baie van die plantengroei is ook, je weet, een vormig specifiek nou so gepraat van Prins Albert nou uh, die trappies daar by die waterval is specifiek gebouw uh, vir uh, sy uh, keier daar uh, en uh, het hy toe gebruik gemaakt van of is het vir nie gebouw <laughs> Nee, nee, het, onder, jy het nie nie nie, dit ding van Prins Alfred, die noos is 11, Al dis hy dis hy, dis, sorry, ja. Sy so, het dan dit uh, met 'n rye te nee, hy daar van gebruik gemaak verseker. Hoe? Want het nou die interessantheid die ou was daar nie 'n voetpad gewees nie. Jy moes oor die rotsse klouter om by die waterval uit te kom. Uh en um, die ouens het interessant genoeg uh um, nee, die, die eerste gedeelte van na 1900 jy ja, oorspreis ek lekker piknik ook gehou, hulle het nieuwejaars partijkies gehad, hulle het gedaans in die koor, so, en dis nie so wat van die rest afgekomme, so jy kan die twee soos wat jy net al sê, jy kan nie los van mekaar nie. Ja, en, en met, die, met die bou van die, uh, soos hy huidiglik daar is, uh, dit lijk vir my, of dit voel vir my, dan moes baie baie skietwerk gewees het, Uh, om die klowe oop te skiet en so voort en so voort. Uh, was dit so? Nee, dit was nie so nie. Hulle het, het probeer om juis die teeltgewing so so presteen as as te hou. En hulle het op die stadium dis van die klippe wat aangerig is kom van die gewing van van Gravenet af. Op die plek skap skap Nes me pas en s'est pas ook I die rit dine Loup on se spore I op die beach I lang die sien As even dood But what can't eckhannes As i blow down soprannas Di valka en i vanna Va di Ma fa copio boiki Pa copio boikis As i ma so long Skub skub skub Skub skub say good re Wat ze kant met die pleke me is verstaan ze lief mir A ze toch weer als dat dit wat wat ons moet morgen van. A stokkie lewe, en a stokkie lewe Die stokkie is van my liewe al alleen die, alle die mekaar. Deel op, deel op, ver shortie en ver popt. Gehalve ga apie en All I can get into David Kramer, hy daar vir ons gesing een van Willi Immelmanse uh, ginstellinglikjes en uh, ja, so in die middel, of ja, ons is omtrend in die middel van ons gesprek. Ons gaan aan en luister lekker. Voorbeeld, voorbeeld die uh, ander plekke. Jy het so, daar da was nie, daar was nie geskiet in die omgeving nie. Ja, ek hoor van drie sisters af, het daar ook vrachte en vrachte klippel gekom en Dit is recht, dit is ja. recht, en, interessant genoeg, jy kan vandag nog, kan jy van die klippe daar kry, ek het al probeer vaststel, waar kom die klippe vandaan, uh, hiervan hier, by die, by die, um, by die kerk, en het met klippe, selfs van morsel baie af, en daar was steenig gekom die kerk te bouw, en in 1899 in kerk is toe, 1904 is hy, of van 1902 is hy ingewijd, en net so interessante geschiedenis. Ja nou, die, die, die ouwe van Beinsvlei, um, Bein, Bein, Bein, uh, dit is die ouwe van, hy was ook betrokken by die ontwerp, of by die uh, uitleer van die... Je praat, ja, jy praat van Thomas Bein. Dis hy. Ja, hy was, hy was, en ek denk amper, dit is sy, sy, sy familie van hom, wat betrokken was om die, om die bouw van die van die boerpad aanvankelijk. Die klippe is nog steeds, jy kan, is daar sekere gedeeltes, waar jy baie mooi van die klippe in die poort kan kry. En, uh, nee, die jongens het, het, het, het oor ons te goed gebouw, jy weet. Yeah. Die uh, Swarbergpas is, is ook door Thomas Bijn uh, gebouw. So, en, um, en hoe die dit het daartijd recht gekryd, moet jy nie van my vraan. Ek denk hulle het baie moed gehad, ek weet nie of hulle baie tyd gehad het nie, Maar ek dat het baie moed gehad om sikker om die, die ongelooflike uh, uh, uh, nalatingskap vir ons te los weet in ons omgeving. Ja, ek hoor hulle sê, uh, jy weet uh, oor die algemeen wanneer hulle sikke passe bou, het hulle maar bandiete gebruik, maar hierdie ene was dier werknemers uh, gedoen. <laughs> uh, 92 persone wat het uh, wat, uh, so iets soos 230 dagen vat om die pas klaar te kry. Ja, yeah. nee, dit het maar lang, lang gevat. Um, ons, het, uh, ons het op een stadium, so bent niet te veel gesê, -t. ons het probeer te kijk waar kom die, waar kom die uh, uh, klippe vandaan, wat dit gebouwe het. Maar ons kon daar er nog hier erg vast vaststel precies waar dit is nie, alhoewel daar al baie van die klippe van andere plekken af ook gekom het. Um, iets wat interessant is om ter die kerk, en kan nie nalaat om dit te noem, kerk, wat in 1901 gelees, eindelijk in 1900 al, kom uit Italië uit, en dis van marmer. Hy wereld, ja. So die mens het, hulle het kans gesien om baie goed is te doen. Ja, het is <laughs> ja, die uh, eerste keer wat ik ga in. Uh, wat is so ander monument is daarom? Oké, okay, Harry Slip by voorbeeld, maar uh, daar is monumenten uh, so elke kort kort, uh, waar oor gaan hulle? Ja, Harry'se klip is, uh, is maar langer oefend wat hier in 18, denk ik 27 29 rond, het Harry'se klip daar op een klip die naam Harry. En dit is nou na aanleiding van sy denkbeeldige olifant sy naam was Harry gewees en toe het hy nou die naam Harry'se klip het hy nou daar uitgebutel en dit is ook as een nationale gedenkwaardigheid verklaag. Uh, die feit dat hy dit altijd gedoen het. Of het vandag nog geld kan die mens nie altyd sê Ons kerkgebouw is een nationale gedenkwaardigheid. Ja? Achter die ou kerkgebouw is die ou saal wat ook een nationale gedenkwaardigheid is. En dan is dat natuurlijk nou die, die Goed soos die Oswa trek van 1938 uh, waar daarmee het voorstaan, ook, ook op die kerkgronde specifiek. En dan die buitenkant vlakteplaats is daar ook een baie interessante uh, uh, uh, beeld ook uit Italië het ingevoer van een van die skoemans en hy staan vandag nog daar hy, hy, hy, hy kyk so oor sy plaas uit wil ek amper sê ja, so die, die, die mense wat daar kom uitspan vir een week hy hoef nie net uh, weet, uh, te gaan probeer visvang of iets nie hy het besienswaardighede wat hy kan ook besig hou hulle kan, kan stap, hulle kan pet rui, hier is prachtige fietsreiroutes, en dan die ander ding natuurlijk is, hier is, is, is baie lekkere routes wat jy net met jou kan, hier is een cirkelroute wat basis in oudswoord in begin, dier meuringspoor uh, Prins Albert toe, en van Prins Albert oor die Swartweg pas terug, so'n cirkelroute wat die ouds rui, hier is prachtige routes wat jy ook kan rui, aan die andere kant van die kombinasieberg, na Juni en Delto, schoon, die gaan die hele tijd van jullie wees opwees, hoor. Ja, ja um, nou, die, uh, is daar al enige uh, bekende Zuid-Afrikaners, wat dier die dorpje opgelever is? Ja, nee, daar is. Daar is, uh, um, oens is, ek denk dat soms vannacht, wat, wat ons dan allemaal zeker sal ken, van Boyens, sy sien, Kleinban, soos wat ek kon om te sê, was ook die, uh, hy was ook redakteur van die weg op een stadion. Oké. Okay. So, um, hy het gedoen, Bangboeins was hier geweest, uh, etien de Root, oh, ja. was hier geweest, so hy was een van die ouwens, hy het nou hier geblij later, nie, maar hy is hier geboren. Huh. is weer van hy, die, die beantwisie de Root dynastie, want ja. die uh, was baie roos hier geweest, so. Ja. Um, en dan is, van die ministers en se uh, Pekan Lou staan terug dan wat hy gebou het. Hiers is nog hulle Lou, P was ook 'n minister geweest. Eh uh, so nadat my sulke, sulke mense van die ander ouens is een bekend gewees as professore en al sulke goedes ehm eh hulle het net gehad as ehm uh, as die ouens maar so ons het dan hierby ons ook een klompie oons opgelever wat, wat dan onbesied nie ooit te werk was. Uh, Sprong ook rugbyspelers? Uh, nie wat ek van weet nie. Ek kan nie dink in oorland nie. En uh, Dat is van die oons wat sê hier was, maar ek, ek het nog nooit iemand raakgelees wat hier was. Ja, nou, ek het iwers het ek gelees dat uh, een inwoner het geklaar daar dat daar nie sport aangebied word, by die, soos rugby en atlitek by die skole aangebied word. Daar is het steeds so. Die die skole is nie, kom ek sê, daar is nie een skole, dit was aan van is die skole op die, die kerk ondersteun, En um, daar wil hulle het rugby gespeel, hulle het een baie baie goeie rugbyspan gehad, het gereeld tegen oudsorend bijvoorbeeld gespeel het. Hier was een swainbad, wat nie meer vandaag bestaan nie. Hier is tennisbaan en daar is nog zo'n so handjevol oons wat op gereelde basis dat tennis speel. Maar die skole oor die algemeen, maar ek dink dit is recht door Suid-Afrika, van het hulle, ek kan pas sê, weggevat het, ek sien hulle wil het nou weer terugbring het uh, die ouwens nie eindelijk veel uh, spoor te doen nie, wat hulle wel wil doen, en ek dink daar is omtrend 2000 kinders in Blomneck, Blomneck is nou ons, ons, ons uh, breingemeenskap langs de rust wat daar blij, hulle speel sokker, en ander ding interessant genoeg, hulle speel plieken, uh, dit is die twee goed, maar rugby speel hulle nie eindelijk nie, ek weet hulle het goed soos trompoppies, en soan, dan speel bykie netball, maar is belangrijk die belangrijke, grootste sport op die wonlijke sokker. Um, ja, uh, wat net is, ja, die uh, algemene leeuwise in uh, die dorpie, uh, wat is uh, die gemiddelde ouderdom, min of meer, van die inwoners? van de rest, is het, is daar jong mense ook? Daar da, da is ook jong mense, maar nie baie nie. Ek denk, baie van die jong mense word weggestuur, wat in schoolgaande is, na nou plekken, inhouds oor in uh, uh, uh, uh, uh, uh, gymnasium, byvoorbeeld, uh, of dan ook die oorschool daar, maar ek vind die, die gemiddelde oudedong van die ouders hier, is seker baie makkelijk in die laat vijftiges rond, so hy is baie afgetreden met wat hy is. Ja. Uh, en dan funsies, hy weet, hy is club, uh, weet, die gereeld funkties, jy weet die boekklap, jy weet wat die vrou ons aan die oor in die saal is, jy nou wat hy noem hulle self, die T-pots is een wat by mykaar kom in gesel, sekere dinge, um, hy is baie uh, ek wil amper sê, gedeentede wat, wat by die oor ons doen een van die goed wat ons het Wat nou in die vooruitse gesteld word, is die 125-jarige feest van van die kerk, wat die 28ste november van plaasvind. En dan gaan ons so oor twee daag, gaan ons uh, somme baie lekker goed die aanvang. Ons gaan, uh, jy gaan een spitbraai wees, jy gaan een markie wees, dis een markie, elke eerste saterdag van die maand Um, ons gaan dier die kerk mense dat start met die kunstuitstelling en van die ou archiefmateriaal wat ons op uitstelling gaan plaas so is heel wat goed is wat dit aan die gang is en dan die eerste die sade daar, ach die sondag is daar een uh, uh, speciale kerkdienst waar ons al die ouwe predikante goed naartoe gaan uitneem so as daar nou de rest is, is daar in julle omgeving hulle kan maar gerust met ons contact maak uh, en dan kan hulle van ons contact en ons sal alle inlichting wil die stuur Die ran, die uh, Myringspoort ran, hoe gereeld vind hy plaas en uh, wie is gewoonlik die tyken mense om te gaan deelneem daar? Okay. Um, please, ons, het, uh, ons het twee groote eenkomsten in de rust. Die eerste ene wat in Mariemand is, is die Myringspoort Challenge. Nou die challenge is, uh, is fietserij in die berg na die Kaminasie berg toe. En daar is een route van 21 kilometer, daar 10 kilometer en daar is, km, daar is het een 61 kilometer rit ook wat op, ek denk daar 14 boer is een wat wat paaiekies pa, pa, en goed beskikbaar maak waarop die fietserij is gaan En dan is dat ook ons wat uh, een ran het wat hier in die berg in Aard loop. Uh, nie in die zwaarberg self nie, maar um, binnen in die, die voetheels van die zwaarberg wil ek amper sê, en daar is 19 kilometer, of 21 kilometer, moet ek uweer so sê, en ons had het 10 kilometer hardloop ook, en dan in oktober, nou ons het, ons praat van so, by hierdie, hierdie geleentheid praat ons van so amper 1000 atlete, fietsreisende atlete wat deelneem, en dan is hier seker omdreend nog 2000 mense wat saantleen na toekom. So ons is baie bezig hier in Myringspoort en dan die groot ene is die Myringspoort Marathon. Um, dit is een 21 km hardloop en ook een 12 km hardloop en dit vind in, my, in, in Myringspoort op die teer, uh, pad van dit plaas. En dit is een baie, baie groot geleentheid. Ek denk daar seker omdreend 3,5 duisend mense wat deelneemt Ons praat van so tussen 6 en 7 mense wat in ons omgeving is. Jo, en nou die, die kronkelpad, hoe lang is hy? Van begin tot einde? Um, dus, hy is een afstand van so uh, totaal, sien, nou, van die rust af gaan dier anna die kant toe, uh, gaan hy net so oor die 20, ek denk hy is 2, 23 kilometer lang. As hy nou klaarstroom uh, toe wil gaan, dan gaan hy nog verder wees. Ja. Maar in die oorom is dan natuurlijk al die druwe en goed ja. nou, die goeders. Nou, daaraf van julle, uh, jy sê is 21 kilometer, is dit die volle lengte van die uh, kronkelpad of? Uh... Dit is die volle, want hy begin hy begin by die laatste ablusieblokke in die muuringspopel. In, in en interessant is die enigste padwetloop in Suid-Afrika waar die ouwens nie met die eie karre na die wegsprang toe kan rij nie. Uh, hulle word allemaal hier voor die ker en ook voor die hotel word hulle allemaal op vol struis lorries gelaai. Oh ja. En al die, al die deelnemers rijd op vol struis lorries in die poort in en hardloop dan uit die poort uit. Ek dink nie dat ons nog een wetloop wat het zo so gebeur in die oor. Uh, en nou die, die toeskouwers is hulle nou maar daar by die ablissie, uh, die aftrekplekke staan hulle daar, die toeskouwers maar, maar daar is my mind, maar ek dink die die, die die toeskouwers uh, gaan langs die pad van de risse kant, want dan gaan jy van hulle kry, maar die meeste van hulle gaan in die op die kerk terrein wees want ons het ook terselfde tyd het ons een groot bizar daar is selfde tyd uh, op die kerk en um, dan is hier heerlijke schaafvlees te kook hier is walsbroekies hier is spitbraaie hier is omtrend alles wat jy aan kan dink onder een groot tent, en dan, soos wat die mens inkom, interessant genoeg, jy weet, het vat die hele ruk om al die goed op te slaan, maar binnen een van een halwe dag, is die hele bij omtrent alweer voorbij. Wee, ek, ek, ek het hierdie nou daarin jylle geweste, het ek met Bouford-Wes ook gesels, en met Lockston, en uh, daar is ding wat my nog altijd puzzel is, die karooskaap hoekom is hy soveel dierder hier in my slaghuis, hier waar ek sit in Kimberley, as die gewone skapen wat ons hier rond krijg, wat maak hom so speciaal, dat <laughs> die karo skap <laughs> dit is nou die skap <laughs> ja en jy weet natuurlijk, hulle het hom nou as uh, amper soos rooibor steen die het nou soot van amper status gegeen, ach ek dink het gaan, ek dink vooral in die karo ek sal nou nie sê in die klein karo by ons jy sê, nie maar ek dink vooral in die karo waar die skapen is is dit maar die borsie in die groep wat hulle eet, wat hulle een besondere smaak vir sy vlees geef. En, um, uh, so in ander woorde, jy koop eindelijk, een uh, biekie skaap wat die premie opgeplaas is, as die vol van die omgeving waarin hy, waarin hy blij. Okay. Dit is precies diezelfde antwoord wat ek van voorse uh, uh, <laughs> burgemeester, meneer Reindert, wat ek van hom afgekryd, het uh -huh. my ook gesê, dit is, hulle free range, hulle eet 'n spesifieke uh bossie en dit maak hom uniek. Nou, ja. <laughs> maar jesie die pryse is verskriklik ja. uh, ja. uh, uh, die weet die uh, verskil uh uh van ons gewoeneskoper. Uh -huh. gewo uh -huh skapvleis het onbetaalbaar dier geworden, dus jammer dat dit so is, ja. maar um, jy, jy eet nou maar net so 2 of drie tjoppies in plaats van 6 of 7, uh, so, maar um, dit is precies wat gebeur. Ja, hierdie binnenlandse skapies gaan een kompleks krijg, rechtig. <laughs> ja, ja moet het maar het is, ek moet sê, en, en, en ek denk die ander ding wat ook gebeur, uh, dit hoefsabelijk maar door verskapen, dit uh, is beide die, die, die, die, die, die zwartkop en die in die witkopdorpe, uh, daar is ander ouwens in ons omgeving wat anders kaap is, soos meetmasters byvoorbeeld ook ander, uh, maar uh, maar die algemeen die, die nie meer maar dit is my hoofdzakelijk, dink ek, as gevolg van dit, dit, dit is niet een lekker skaap om te eet. Ja. Nou, oké, okay, ons, ons het nou al paar keer gepraat oor die en die type dinge, wie uh, is verantwoordelik vir die onderhoud en verzorging van daar die geriewe? right, nou voor hy die antwoord vir ons gee, kom ons luister na nog een van sy ginstelinglikies, en dit is die Radio Kalahari Orkest, en hulle sing, Staan by my. Hoor die winterwind Waardoor ontwerp En die donker ster, waarin die hemel draai En dat langs die pad, wat voor en toe betu, Hier eindig aan jou drome, hier kom je nooit voorbij wat jy het besef ter deur, jou laste kans verdomme This is Radio Kaleari Orkes staan my by en ons is in die peilvlak, ons is beweeg na die einde toe, ons is nou daar, kom ons uh, luister verder na die onderhoudt. In die poort self, as jy ouwens kyk, as ek, as wat daarna kyk, daar is een maatschappie wat daar is, wat hulle gaan op 10 uit op een 5 jaar contract, hulle doen dit, maar in die selfde omgeving is daar ook ouwens wat na die paaie kyk. Die paaie van onder die provincie, uh, provinciale agministratie, die OPA asus wat ons hulle ken, en dan ook uh, uh, um, is natuurbewaard, natuurlijk vir een groot gedeelte. Van die, van die poort, wil ek amper sê, is hulle vir die, vir die plantengroei verantwoordelik, en ook vir die uh, dieren, vir die fana en flora, vir die afvoortelik. Nou, jy weet, as mens aftrek berei, uh, geriewe daar so, dit is altyd baie nekies en baie skoon en daar is altyd een persoon daar. Ek denk, hy word in die ochtende afgeblei, afgeleid, hy bly die dag daar, elke mens wat daar stop na die mense gerei het, maak hy gauw skoon daar en dit... Baie, altyd doen, ja, geblei. ja uh, dit is uh, vir my, jy weet, dit moet uh, onzaglik beheer, uh, Uh, deel van die budget wees, en uh, wie betaal dan die maatskapie? Een uh, provincie betaal, well. die jongens wat vir die ding is, hulle gaan op tender uit, en dan stel hulle mense aan, en by elk een van die ablissieblokke, is al mense wat dan aan diens is, wat nie kyk na die ablissieblokke, dat het skoen en nekies is, dus kom het altyd so lyk, like. op die is dit nie die geval nie, want alles is nog toe, as gevolg van die vloede wat ons gehad het, het lyk maar daar, Uh, die uitbrug hier wat so en toe is is een bied dat allemaal weggespoel maar dis uh, uh, provincie wat vir hulle betaal hoor. ek sien okay. nou ek sien my die uh, um, wat ek nou gesê het uh, ach tokkie ek sal, sal my nou bijval het wil iets gesê het oor die spesifieke uh, aangeleendheid uh, het het my nou ontgaan Ek weet die ouwens is bezig op die oomlik, Ludwig, hulle is om te kyk uh, uh, om weer ouwens aan die gang te kry, hulle is ernstig daarmee bezig, maar hulle weet die mens ook, ek bedoel, is so gebeur as jy in die middel van jou begroting is, dan is dat nie altyd vir ons so beskukbaar nie, en baie ouwens sien op my die meidingspoort, is so belangrijk nie, vir ons is dit baie belangrijk en ek denk ook vir die mense wat die er hee, so, hulle probeer so ver as moeilijk probeer, hulle kyk, hulle heer die paaie en die voete sy sal gedoen, maar uh, daai vir ons, hulle ek my vat die tykie om by hy te kom. Ek sien, met die, hoe sal myse sê, um, product wat verskaf word, dier die plaaslike uh, mense, is daar nogal baie uh, innoverende Uh, thuisdinge, soos gebreide schaapvelle, soos, jy weet, dinge wat jy by jou huis self uh, te koop kan aanbied. Uh, uh, Daar is nogal baie van die soort goed, uh, wat van, van... Ja, jy weet, ek weet nie of jy later dat ek moet omsweepie gaan gesê, as jy omsweepie maak een specifieke kryesout wat hy maak met karo bosies, uh, wat een baie lekker sout is om goed te gooi bevoeld. Jy weet, is sikker goed wat gebeur en dan is dat natuurlijk oudens wat nou nog nie die volstreise uitgelost het nie, hulle het nou nog altyd vere en uh, volstreise eier, dope en sylke goed, wat die mens ook kan kry in baie van die, van die winkelkies en een van die goeders wat hier voorkom wat heerlik is, is, is roosterkoek hier uh, is heel wat oudens, of een vrou wat nog steeds roosterkoek maak, hoor Ja, ek, ek het gevind ook met haar in oudswoorden, as jy een beetje verder ga, eh uh, daar het ons altyd gestop by die safari, altyd het ons daar gestop, ja. die laaste ja. rin, ach nee wat, hy lyk my hy ja. kyter nou net vir uh, die oorzeese uh, mense wat moet dollars daar stop, want ons Suid-Afrikaners kan nie meer stikkie bult omkoop nie, jy weet, ek yeah. altyd moet pakken, nee, dit, is, dit is. ja yeah. dit het baie verander daar die opzorg. Um, daar sy moest, hulle praat van een emporium, een volstreis emporium, as jy uitbreng ons op die kant toe, daar was hier is 2 siloes, 3 siloes wat daar gestaan het, en daar is nou jy op ontwikkeling rond dit gedoen, en daar kan nou nog kry, maar as jy nou nie weet, waarom goedkoop volstreis vlees in die handen te kry nie, dan het jy nog nie die volstreis abadwaard, en en die slagpale en, en, wil besê, in in en nou het so dan raak geloop nie. Daar kry jy nog goedkoop wors. Jy kry goedkoop biltong, jy kry goedkoop van die ander of moet ek sê heel wat goedkoepe as wat jou onderplekke sommer in die hande sal gry, hoor. Ja. Nou van die uh, aftrekplekke daar, uh, waar, waar, wat wat wat langs die pad kan aftrek. Ek sien daar is 25 van hulle. En elkeen het 'n spesifieke naam e uh, vir ja. wat hy kan bied. jy praat nou van die druwe nê? Nee. Ja, ja. Dat ja. <stutter> El, is 25 aftrekplekke. Elkeen het 'n elkeen genaam. Jy weet as jy byvoorbeeld daar's een plek wat sy naam is Dubbele Druft se draai. Nou daar was twee dribbe geweest wat bekend gestaan het as dubbele drift, hy was nie dubbele drift driftse draai nie, en, en hulle nou die pad gebouw het, het hulle hierdie tweede, ek wil al besie dribbe, eendrift gemaakt, spesiek. Nou boekant om, is daar so uh, een uitsteek rots, het lyk soos een vinger, en aan die andere kant van die pad is daar een poel. Nou sê die oons, dit is vinger wat wees wat twee mense verdrink het, <laughs> wat op een sondag kar gaan rij het en nie op een sondag moest hy oud stil gewees het by die huis. En hy het toen nou ongeluk gemaakt en toe binnen die pool beland en toe nou daar verdrim. En nou sê hy, hierdie vinger wat daar uitstek is, is een beskuldigende vinger wat wees, mys moet op een sondag rond rij So hy het wees ek is toe, ja. toe Je ja, uh, weet ek ek hoef net hoe een paar nomee spookdrif en skasdrif en dam, uh, dan ademdrif, kantoordrif, poesbanddrif, <lacht> ja, skelmkloofdrif, uh, alwynsdrif, eh ja. uh, van. Dis is het, oh, die dit, dit, ja, dit is hy nooiens right. boom wat jy nette van gepraat het. Dis 'n plekbeur aan weskante van die pad het hy uh, die twee takke op bome wat in mekaar gestrengel is. Uh, ek weet nou of hy nog soos is. Nie? Is nog? Nee, nee. Pas, mee, nee, hy is volgat nie het so in die hoog. Hey. Uh, maar het was in die ouda so, jy weet, uh, uh, as jy gaan kijk na Damdrift by het voorbeeld, uh, dat hulle so Dam daar gebouw het, maar toe hy let, het hulle nie maar uit toe so geblei. Een Spookdrift praat hulle van een bal vier wat rondbeweeg daar. So dit is ook om my Spookdrift is. Daar is Skelmkloof, die Skelmkloof bestaan op vandag, die disse was nou gevolg van ouwens, wat in die verlede daarso'n gebly het en dan mense op die pad aangeval het. Jy weet seker goed. Ja. Eh uh, hetsy se drif was nagas drif, dis vernoem na ou boswaan. Eh uh, ontplofms drif die ander kant, daar te waar ontplof met met met skiet skietstof en goetes op. Eh uh, so dit uh, dis seker Daar Eh daar's 'n Jerusalem so, dis 'n rivier se naam. Eh dit is prachtig, uitspanningsdrif. Daar soveel van die lieder gehoor wat, wat beskrywende naam heet van wat in die ouda daar gebeur het. Jy weet, ons het so baie tolpaie in Zuid-Afrika en ek voel die enigste plek wat rechtige tolpad waard is, is die specifieke pad. As hulle by die ingang van die pad sommer, jy weet, die tolhek in sit. Jongen. Uh, Het jy nou al die klomp mense geseen, as hulle nou hier oor die semer maand moet uh, Moselbaai toe rui, en Hartenbos toe, en na die Seidkaap toe, en al die plekke, hulle. hulle gaan nie baie van nou is ons tolpad al, maar dit is een, dit, wat my seker in die toekomst moet doen, hoor. Ja, nie, ek geloof, want uh, die pad is onderhouds uh, Jy, hy, is, hy is dier, hy is nie een goedkoop wat verspoelings elke kort kort, jy weet ja, nie, te is zeker um, uh, het praat ook ons van die hyporia wat ek niet van gepraat het, wat blijkbaar elke keer as hy kwaad wordt vir die mense as hy nou nie behandelt soos wat hy moet nie dan sit sy wat eindelijk verantwoordelik is vir al die storms en vir al die water en die goed wat in die poorten afkom. En sê dat toe een jaar het sy vir self misgis en toe het sy ook afgespoel. En sy het toe in die groter riviere, want in die Olifantsrivier en loop en eventueel dan loop hy in die Gouderitsin, toe het sy in die Gouderits rivier beland. Hy toe uitgespoel in die see en toe te visserman aan in Mosselbaai gevang. En nou, hulle het haar toe weer teruggebring oudshoorn toe en toe kla ons in die SCPNL museum bo in die museum het hulle toe verhaal en 'n kaste vir ding gesit maar sy was nie baie gelukkig daar nie, maar hulle sê, had tot 2000 bense een dag gebel, om uit te vind van haar, en toe tulle later met politiebegeleiding, maar weer teruggebring, naar die poel toe waar sy nou nog steeds in is. Nee, die, die verhaal, ja, ja, is, is, soos, uh, uh, my, soos jy net ook sê, dit is een denkbeeldige beeldig, ik het altijd gerechtig gesien, hoe die olie van daar rondloop, en ek het, jy weet in my gedag, <laughs> en hoe hy tegenaan yeah. staan in skief, en, skier, en uh, ja, uh, als net denkbeeldig. En, het denkbeeldig is. ja nou, uh, is daar nog enig iets wat jy dink die luisteraars behoort te weet, van die dorp, behalwe, dat hulle daar moet gaan uitspan, en dat hulle daar moet gaan keir, en vir hulle maaikies vertel van die dorp, uh, wat moet hulle nog weet, van hierdie spesifieke dorpie derist. Hierdie spesifieke plek hier, ons is natuurlijk het baie gelukkig geweest ons het hierdie jaar die dorp van die jaar vir die weeskap het ons gewend, so derist, uh, het verdiene pleintie in sy hoed, en ons het ook tweede gekom in Zuid-Afrika na Heidelberg, en ons het in 2011 het, het ons dorp van die jaar gewend, so ons bly in contentie, ons bly op die voorgrond wat dit al betreft, Uh, as ek mag, uh, Lepig, ek, ek sal baie vraag, mense wil uitmoeie na die naie toe, die 30ste november en die eerste december. Al die oude resters, enig iemand wat wil kom, ons het baie, baie blij bleek, uh, om na die feest te kom, kerkfeest wat ons hier wil hou. Uh, ek, ek kan seker dat my telefoonnummer ook vir licht eers, en my wil bel. Asseblief, asseblief. Okay, my telefoonnummer is Milag 95 22001 08295 22001 Iets anders, iets anders wat ek ook moet bylaas so met die selfde tyd. Ons is nogal, ons het een baie hekkerkoor eintje ook wat die bense kan lees. Hy kom op een maandlikse basis uit. Sy naam is nie die derister. So as jy wil gaan soek, en gaan soek jy na www.derister .7. .zda dan hoor jy om te kry en daarna te kyk en dan het ek myself hier te baie baie op Facebook bladsy eh Willie wat wat ons ook by die mense ook dat ons nou, gaan kyk dat ook baie inligting en dat goed op is. En dan die Heritage eh inligting bladsy. Ek gaan ek gaan ek gaan hom vir jou hier Um, dan is een heritage platse wat jy kan gebruik hy is nie altyd werkzaam nie, maar daar is beter ene die onder ene is is ook een web platse www.derist.sais daar is Sais speelde S-A-C-E dat is Sais.co.za daar gaan jy al die akkomodatie, al die inlichting oor meilingspoort, die hele story van derist, alles gaan jy opleid en gaan jy kry so mense wat wil kan daarna gaan kyk www.terrist.saes.saes.sae.zae.zae. Ja, dit, nee, dit klink vir my dit, na die dorpe wat ek graag by wil gaan keier daai. Uh, hier weet ek het, uh, toe ek uh, die, w, de rest in gedachte gekry het, het is die tyd toe ek dierom gereid, toe het ek besluid, ek wil graag oor hierdie dorpe, ook gesels op my program, en... Uh, Toe, vandaar af al, probeer ek om de rust in die handen te kry. En toe ek nou nie antwoord kry op my vele uh, sla nie, toe dog ek nie wacht. Hmm. Ek gaat sommer net die telefoon vat of die Google vat en ek Google al die restaurante en krooën en dinge daar. En toe, toe antwoord, uh, toe ek uit een nommer druk, toe antwoord uh, Alison, eh? Alison Jones. Is, ja. ja, sy van die uh, van die grampie gang. Eens ja. wat interessant is hier by ons, is dat, ons het nog onbezeer op die dagelikse basis, die het ons nog goed soos boerbokke, maar die boerbokke nie, die sybokke. Ja. In een plaas van Pieterskumba na die ander gedeelte, daar is ook skapen wat hier die oorstraat loop en daar is ook beesten wat hier die oorstraat loop. So, dit is een landelike dorpie, en dit is een plek wat enige iemand, want jy sien ons nie een wees in die straat loop nie, jy sien ons ook een skaap in die straat loop. Soas mense dit wil kom sien, kan hy kom blij. Ja. Dit is die heerlijke jeetplek, dit is rechterwaar baie, baie goeie jeetplek. Ja, uh, dit is wel juist een van die, uh, uh, voor ek die program uitzaai, hy word nou woensdag uitgezaai, hier wat ons nou oorgezels, uh, word woensdag uit, voor ek om uitzaai, dan sit ek advertenties op vir wat ek van hand oorgezels, en een van daar die weisspecifieke donkey karretjie, wat daar in die hoofd staat, afgereik kom. Dit, dit, dit gebeur op gereeld. Dit, dit, gereel. dit is die atmosfeer van daar die dorp. Fantastisch, ja. ja. Is baie ja. En uh, dan, uh, wat ek dan nog wou sê, van uh, Alison Jones, is dat sy uh, was ook Uh, wel, sy is obviously ook een groot liefhebber van haar dorpie, uh, sy was so excited, uh, dat sy vir my onmiddellik, daar het sy vir my name gegeen, en sy het die volgende dag, doet ek sommer vier 5 name, met mense wat ek mee kan gesels, maar ek het nou so lekker gesels met uh, uh, uh, jou, dat jy uh, die ander is nou nie meer nodig nie uh, ek het volledige program nie so uh, ek het net vooraf gevra jy moet vir my lys van jou ginstelling likies gee, ek sal hulle nou by jou kry soos ek uh, afsluit en dan uh, ja, dan uh, uh, geloof dit is wat ons uh, te sê het oor die dorpie um, de rust het klinkreid teken oké, okay, um, okay, so uh, dan uh, wil ek net sê, uh, baie baie dankie vir jou tyd, dat jy met ons gesels het, en dankie vir al jou inlichting, en ons zien ei daarna, dat jy die museum tot stand bring, wat daar, uh, sommer in jou huis, dat uh, mense daar kan uh, kom stop, en uh, kom loer na die geskiednis van hierdie baie baie interessante dorpie, en uh, uh, baie dankie, weer eens. en soos ek net nog sê, ek nooi al die mense wat dier die dorpie moet rui, uh, om daar te gaan stop, en die dorpie te ervaar, en dan terug te komen en vir familie en vriende te vertel, precies wat julle daar belewe het. Lutwee, baie dankie vir jou ook, ek moet vir jou baie dankie sê, en dit is absoluut vir ons vervoerig om met julle te gesê, als hoor. Dankie. Dankie. Ok, dit is die dorp uh, de rust waar oor ons gesels het en uh, baie dank jylle die jylle ingeskakel is en baie dank jy vir al die positieve terugvoering wat ek normaal wegkry oor hierdie dorpies van ons en uh, jylle moet uh, doen wat jylle geniet en geniet wat jylle doen tot volgende week, ek weet nog nie wat die dorp ek gaan oor gesels nie, maar ons gaan nie inkry uh, lekker week vir jylle uh, ek speel uit met een van uh, Willi se ginsteling liekies, wat ek uh, net nou sal inlas. Uh, lekker dag vir jy. Right, en die liekie wat ek gaan inlas van Willi, wat hy gekies het, is uh, nog een karo liekie. Ek sê, dit is um, Tien Sjordaan en hy sê Beautiful in Bouford West. Lekker dag vir jy allmaal. Bye for now. Jy hy was bi die tifoon aan Balfourweg, en bal vir jou en kan jy dit op grafte en op treine op voet verlei hy Achters iets gefry En nou is jy in jou mat Boud computer analyst. en een list En laatste winter Jy draait jou katte baf jou rust En nou skryf jy vir my Jy kan nie Meer slag Nie nie meer Lach Nie nie meer Iets vir jou sel Nie en nooit Poetje Vir my soen nie Mooi was jou woorde ook, terwyl jy mento sigarette rok En al my sweet, sweet dinge vir my se Terwyl jy zweet, zweet in my arms leg En die precieze woorde dat ek precieze vergeet Ek kon nou net die rook en die zweet En bou voor het wees in jou kale gamonderkoel same kat drees, nie meer slaap, nie nie meer lak, nie nie meer iets vir jouself nie, en nooit uitleef vir my soen nie, en dis miskien soos die uit die huis genoot, maar het jyn aanskielik vir my weggestoot,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 Ne neem meer iets vir myself ne nooit ooit weer vir jou sou my neem die meldrein aan en aan die nacht en tot ander kant, die ding dong dong van die breakfast, dwait er in die gang voorbij, dit was my wake up, kom my lief, jy het gesê wees assoblief, lief vir my, maar ek het gedroom ons het en bouw voort, wees gaan woon en ek kon nie meer slaap, nie, nie, nie meer iets voet rech tu nie nooit voet dê vir jou sun nie ek om nie meer slaap nie nie meer lach nie nie meer iets van mekaar tu nie nooit voet dê vir jou sun